الحمد لله انا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه من كثيرا اما بعد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 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Afa aminu makrullah Fala ya'manu makrullah Illal qawmul khasirun Apakah Mereka merasa aman Dari makrullah Dari Tipu daya Allah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 yang hakiki yang murni tauhidnya adalah mereka yang menggabungkan antara dua sifat ini. Al-khaufu ar-raja'. Al perasaan takut dan perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'imah yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbihi. Yahzarul akhirata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 yang itu akan mengurangi tauhid, dan mungkin saja akan membatalkan tauhid seseorang. Olly alhamdulillah. Apabila seseorang tidak memiliki rasa berharap kepada Allah, tidak ada sifat raja, sifat berharap pada dirinya terhadap rahmat Allah subhanahuwataala, yang adanya hanyalah rasa takut, rasa takut, rasa takut saja, maka ini akan membinahakan dia, yang akan menyebabkan dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun dilarang oleh Allah. Walla Ta'ala. Kulli ibadilladina asrofu ala amfusihim lah takatnatu nur rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah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 yang merasa aman dari makulullahimu Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan Man wassa Allahu Alayhi Falam yara annahu yumkarubihi Falara'iyalahu Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan padanya kenikmatan Diberikan Keleluasaan Kenikmatan, kelapangan hidup Lalu dia tidak menganggap bahwa itu Makar dari Allah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 jannatan an yaminin wa syimal qul min rizq rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh daerah Saba itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri di negeri Saba sekarang bernama Ma'rib Ma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 lalu kemudian lewat di bawah pohon tersebut dan dia melewati pohon itu dalam keadaan keranjangnya telah penuh dengan buah-buahan yang ranum, manis, segar kata Allah makanlah dari segi yang Allah SWT berikan pada kalian negeri yang baik Allah SWT maha pengampun nah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 atau hidup beribadahnya kepada Allah itulah makrul Allah mereka merasa aman dan mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa taala walau an ahl al Qur`a amanu wa la fatahna alaihim barokat min asma illa arus kalaulah sekiranya penduduk kampung itu mereka beriman mereka bertakwa kepada Allah kami akan bukakan barakah dari langit dari bumi jadi barakah tanaman itu jadi barakah kenikmatan yang kita dapatkan walakin kazzabu akan ah, tapi mereka dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fa akhadnahum bima kaanu yuskibun maka kami pun menyiksa mereka berdasarkan apa yang telah mereka amalkan nah oleh karena itu di dalam hadis yang diraikan oleh Al Imam Muhammad dari hadis Abu bin Amr kata Rasulullah SAW, "Jika raih Allah, yaiti abdah ala maausih ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidraj, fa inna ma huwa istidraj."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 Laisel hina bika seratil mal, walaupun al hina, hina nafs. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, merasa senang dengan kehidupan yang Allah subhanahuwataala berikan. Apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi, padahal dia berbuat raksiat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah itu adalah pancingan dari Allah innama hua istidraj nah wa kauluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaknatu min rahmati rabbihi illa dalun dan tidaklah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu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 Innallaha 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yagharghir Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah nyawanya itu belum sampai kepada kerongkongannya Nah jangan putus asa dari rahmat Allah Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila 'anil kaba'ir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 Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kabair. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab asyirku As billah wal ya'su min ruhillah wal amnu min makrillah. Menyekutukan Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Rauh, iaitu rahmah. Al-Ya'su Ayat Al-Qunud Putus asa dari rahmat Allah Ya Dan dia merasa aman dari pancingan Allah Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan badannya jika dia diberikan kenikmatan dia tinggalkan imannya. Dia telah menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Hadis ini dan oleh Ibn Syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim dari Jalan Syabib bin Bishr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dan para perawinya siqah kecuali Syabib bin Bishr Ibn Ma'in mengatakan siqah dan di uh, lemahkan oleh Abu Hatim nah, dan kesimpulannya beliau menukilkan perkataan Ibnu Katsir bahawa yang muzahir Hadis ini maukuf dari perkataan Mu'abbas. Allahumma bi ssoab alhasil pentakhi kitab ini mengatakan hadis ini Hasan dan dihasankan oleh Al Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 4479. Wallahu amin. Ua'an ibn Mas'udin qala Dan dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala hukur berkata, ya iaitu dari perkataan beliau. Ya. Akbarul kabair, dosa yang paling besar, dan ini yang tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa dosa besar, lalu kemudian beliau menyebutkan tiga poin ini. Tiga poin ini tidak menunjukkan pembatasan. Namun dosa besar itu banyak yang lainnya. Rasulullah pernah menyatakan. Sebagaimana dalam hadis yang telah tersebutkan dahulu. Nah dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan. Bahawa di sana ada dosa-dosa besar yang lain. Dan. al-ibad Khusus mengumpulkan macam-macam lusab sar az-zawajir min aktirafil kabair demikian pula al-imam syamsuddin al-zahabi rahimahullah ta'ala murid syekhul islam rahimahullah, juga mengarang kitab dalam hal ini dengan judul al-kabair Nah. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Akbarul kabair bahawa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar al-isyraku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah wal amn min makrillah merasa aman dari pancingan Allah Subhanahu wa taala." wal qunut rahmatillah dan putus asa dari rahmat Allah wal ya'su min rawhillah. sama putus asa dari rahmat Allah ada kemungkinan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan al qunut min rahmatillah dan aliasu merawhillah karena kedua-duanya terdapat dalam Al-Quran al La al la taqnatu mirrohmatillah di dalam ayat yang lain la ta'i'asu mirrohillah nah sehingga beliau menyebutkan kedua lafad ini mimbabit taqid untuk menegaskan bahwa yang demikian ini dosa yang paling besar tidak diperbolehkan putus asa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amun asyik Muhammad bin Salih al-Uthamin rahmat Allah ta'ala beliau membedakan ya, berusaha untuk membedakan antara Al-Qunutu dengan Al-Yaksu Mirrohillah kata beliau kalau yang dimaksud dengan Al-Qunutu Mirrohmatillah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 oleh karena itu bagi yang ingin mengetahui salah satu pendapat dari para sahabat misalnya Ataukah ada perkataan salaf Maka merujuk pada kitab tersebut Al-Musannaf Abu Bakar bin Nabi Shaibah Demikian pula berzak Bin Hammam bin Nafi' Wallahu'alam Sebutkan oleh pentahki kitab ini bahawa perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah liwayatnya sahih dalam tafsirnya bahwa rawi itu sahih tanpa keraguan Allahu alimun bissawab ila wa akhir doa ana alhamdulillahirabbil alamin -al tafaddalu